«Я вважаю», – стояв на своєму фінджі, – «що весь зміст цих книг можна зняти на двох метрах плівки і вмістити на кінчику пальця». «Про що вони?» «Це управлені томи журналів 20-го століття». «Ви читали їх?» «Тут лише кілька томів з мого повного зібрання», – гордо сказав Харлен. «Жодна бібліотека в вічності не має такої колекції». «Пригадую, це ваше хобі». Колись ви мені казали, що захоплюєтесь первісною історією. Дивуюсь, як тільки ваш наставник дозволяє вам займатися такими дурницями. Марна трата енергії. Харлан стиснув губи. Він зрозумів, що Фінджі зумисне хоче роздратувати його, вивести з рівноваги. Цього допускати не можна ні в якому разі. А я думав, ви прийшли побалакати зі мною про мій звіт? Байдужим тоном промовив Харлан. Саме так. Обчислювач розглядівся довкола, вибрав стілець і обережно сів. Як уже я вам сказав, ваш звіт неповний. Що ви маєте на увазі, сер? Спокійно, спокійно, подумки стримував себе Харлан. Фінджі криво всміхнувся. Ви не про все згадали в звіті. Що сталося, Харлане? Нічого, сер. Хоча Гарлан твердо вимовив ці слова, вигляд у нього був винуватий. Неправда техніку. Ви провели чимало часу в товаристві молодої особи. Принаймні, мали це зробити, згідно з просторово-часовою інструкцією. Сподіваюсь, ви дотримувалися інструкції? Відчуття власної провини довело Харлана до такого душевного стану, що його навіть не уразив неприхований сумнів у його професійній чесності. Я дотримувався інструкції. Тільки й зміг вимовити він. Тоді чому ви нічого не сказали про свої приватні розмови з тією жінкою? Що все-таки сталося? Нічого важливого не сталося. Губи в Харлана пересохли. Це просто смішно. У вашому віці з вашим досвідом слід було б знати. Не спостерігач вирішує, що важливо, а що ні. Фінджі вб'явся очима в Харлана. Цей пронизливий пильний погляд аж ніяк не в'язався з м'яким тоном його слів. Харлан чудово все помічав, і лагідний голос Фінджі не ввів його в оману, та звичне почуття обов'язку перемогло. Спостерігач зобов'язаний був повідомляти про все. Він був всього на всього хоботком, запущеним з вічності в час він вбирав у себе все, що його оточувало, і втягувався назад. Він мав тільки виконувати функції спостерігача і забути про власне «я». Фактично, він не був людиною. Харлен автоматично почав свою розповідь про події, не включені у звіт. Тренована спостерігачева пам'ять допомогла йому повторити розмови слово в слово, відтворити інтонацію голосів, вирази облич. Він розповідав жваво, зацікавлено, мовби переживав усе заново, і, захопившись, не зогледівся, як каверзні запитання Фінджі й власне хворобливе почуття обов'язку завели його в глухий кут. Дійшовши до найголовнішого в своїй довгій розповіді, Харлан зненацька затнувся і оболонка об'єктивності спостерігача луснула. Фінджі виручив його із скрутного становища. Він несподівано підняв руку і мовив різким, глузливим тоном. «Дякую». Цього досить. Ви хотіли розповісти, як переспали з тією жінкою. Харлена пойняла лють. Слова Фінджі в своєму буквальному розумінні відповідали істині, але в устах обчислювача вони звучали грубо, вульгарно, ба навіть непристойно. Хоч би там що було чи могло бути, але в їхніх взаєминах із Нойс Харлон нічого непристойного не вбачав. Він мав своє пояснення поведінки Фінджі, його занепокоєних розпитів, несподіваної відмови дослухати до кінця. Фінджі мордували ревнощі. Йому самому Нойс давно вже впала в око, а Харлан вихопив дівчину в нього з-під самісінького носа.